Білявий вершник здибав його на задні ноги перед самим ханом, і з уст вірного капикулу вихопився крик, від якого сторопіли і хан, і почет ханський, і Хмельницький з подивом глянув на воїна. Шайтан шолудивий! Зрадник, будь ти проклятий! Поки встиг хан отямитися, селім, що духу полопотів полем на захід і зник у вечірній імлі. Липень почався хлющею, розлилася гнила пляшівка по рівнині. З 12 тисяч козацького війська, яке не встигло переправитися з богуном через Гружавину, залишилося 300 духів на острові Журавлиха. Потоцький особисто командував наступом, на неприступну твердиню, захищену тільки козацькими грудьми. Гармати козацькі вже не палили, не стало пороху. Обложені брали ядра в руки і жбурляли на голови драгунів і найманих рейтерів, що повзли болотом до острова. Ще зрідка пострілювали гаківниці, і ті затихли, Козаки оборонялися тільки списами і шаблями. Серед обшарпаного гурту виділявся молодий воїн, закований у татарські лати. Він бився бойовим ціпом, гамселив з залізним зубатим бильним по ворожих головах. Шайтан, шайтан повторював за кожним ударом, і кров червонила болота. Аж задивився Потоцький на героїв. «Гей, хлопи!» — гукнув Драгунський Хорунжий. «Його милість коронний гетьман обіцяє вам життя і волю. Як зацний лицар він шанує вашу хоробрість. Здавайтеся! Нам краще смерть, ніж життя!» Подароване кривавими руками Потоцького, відгукнувся з берега рудовусий козак, що воював косою, настромленої з торчма на кісся. Кульгаючи на одну ногу, він спустився з берега, зіпхнув човен, відбився ногою і стрімливо врізався в гущу драгунів, що застрягли в драглині. З сатанинською силою косив рудовуси ворожі голови, забагровіла вода від свіжої крові. Доступитися до нього ніхто не зміг. А на острові все менше ставало людей. Відділ рейтерів увірвався на берег. В останній жорстокій сутиці падали один за одним козаки, і обірвався ціп у воїна, закутого в татарські лати. Він бився навкулачки, випльовував прокльони і врешті впав обличчям ниць, розпростерши руки, ніби хотів обняти весь острів. І згой вітався з рідною землею, вернувшись до неї. І простогнала вона йому, скривавлена, стратована голосом матері Марвиханим. Пожалій мене, сину. Залишився лише один родовусий козак з косою на човні. Взяти його живцем не змогли, підступили колом і підняли на список. Так загинув майстер на всі руки Стратон, засновник козацького поселення в Мангуші, вірний друг Марії, матері Яничарської. Епілог. Світ море. Тож будуй свій човен із добрих діл, щоб не розбився. Рудаки, скажіть, чи ще хтось залишився на Україні? Питали нових бранців, старі невольники у кафі, красу базарі, на скутері і Алаті, рибці на турецьких галерах. Чи можна знайти там хоч латку зеленого степу? Чи птахи ще звивають гнізда? Розлилися круті бережечки, Гей та пороздоллі, Пожурились славні козаченьки, Гей та у нево. Ну що твоя дума, доню? Ну що ж твоя надія На свою любов велику До ката мого краю? Іди поглянь, невільнице, По стелі ханської. На невольничий ринок під грою топкає. Уже не в кафі, ні. В самій столиці продає хан своїх спільників. Та все за дукати, та все за таляри. Нині хрестини внукам го. То чому не кличеш мене в гості? Я задушила б його. І хоч половину вини свої змила б кров'ю яничарською. Бо тебе вбити не могла Залишайся, дочко, у ката, А я піду сина шукати, Чи то йти в Туреччину, Чи то йти в Румелію, А піду я на Україну, Де мій Семен залишився, Та й знайду той шматочок землі, Що накрився він нею. Його прокляли в мечеті, Зате, може, хтось йому хрест поставить, «А ти залишайся, і ще на плоди ворогів змінят. Не проклинай мене, мамо, нащо з малку так казала, та тарчатком називала, нащо, мамо, хто ти? І куди йдеш, жінко сива непокрита? Пустіть мене, яничари, пустіть свою матір, замур Перекопський». У мене грамота від хана. Заробляла ж її тяжко, Усе спродала для неї, Бога свого, дітей своїх і здоров'я. Мушу мерти на цій землі, Де коноплі по стелю, Альон по коліна, Де мальви мальвивище соняхів ростуть, Білі, голубі, червоні, Ой, на горі слобода, а там жила удова з маленькими діточками, на тихих водах, на ясних зорях, в краю веселому, ханові, кримського улусу і сламгіреїві. Просили ви нас допомогти вам велику справу почати. Нічого вирішити сам не можу, з цим треба чекати аж до сейму. Але чи гоже вашій милості підданому султана ти проти пана свого, та ще й мене, родовитого монарха, в таке діло вплутувати? А з цим ще повідомляємо, що упоминок більше платити не будемо, бо наш народ сам голодує після воїн. Ян Казимір Невірний рабе великого султана, царя світу, перед яким ти порох і тлін, за намовою самого Ібліса ти насмілився чинити змову проти свого повелителя. Велю тобі явитися до високого порога і уступити місце своєму братові, вірному слузі падешаха, який через твої обмови